normalitatea, să zic așa, sfărântările noastre în contextul spiritual de Sfântul Rău. Și pentru aceasta aș dori să vă mă să recunosc și cu bine de părintele. Și cu adevărat este pentru încă o dată când Părintele Iustin, duhovnicul nostru al multor dintre dumneavoastră, chiar dacă nu ne spovedim la dânsul, ne sfătuim cu dânsul. se face gard pentru ca noi să nu cădem în prăpastie. Nu am gândit asupra acestor uh, realități uh, înaintea, să zic așa, mesajului Părintelui Iustin în mod acut, în mod imediat. Și mă bucur mult că m-a provocat să, să gândesc asupra acestor realități prin care trecem astăzi. În Biserica Ortodoxă nu avem o comisie doctrinară cum există în Biserica Catolică care îndată ce apare o problemă nouă în viața bisericească, în viața credincioșilor, reacționează și uh, emite o învățătură doctrinară. Principiul sinodalității, tocmai acesta, este problema, durerea oamenilor este frământată de duhovnici, este discutată de teologi este preluată de părinții noștri care sunt ierarhii noștri și apoi se dezbătută în Sfântul Sinod. Aceasta este imaginea so subornicității subornici, noastre și iată că astăzi s-a întâmplat în o minune, faptul că, de fapt, o normalitate, dar e frumusețea minunii care se împlinește în Ortodoxie când un Sinod, de adevărat metropolitan, în Ardeal, se pronunță, preluând durerea dumneavoastră, a noastră a tuturor și spune și exprimă îngrijorarea în legătură cu uh, documentele ce conțin microchip cu uh, datele noastre biometrice. Pentru că știu că s-a negat instituția Duhovnicului, doresc să citesc foarte pe scurt, dintr-o carte extrem de frumoasă, tradiție și libertate în spiritualitate ortodoxă a regretatului mitropolit Antonio Plămădeala Sibiu, 1983. Și atât ce spune altul, Antonie, institu instituția duhovnicului este o instituție dinamică. Deci folosește-mi tocmai această sintagmă, institu instituția duhovnicului. În interiorul tradiției, ea asigură tradiția, dar și contemporanizează în permanență. Iar mai apoi, într-un mod extrem de frumos, spun următorul lucru. În viața de toate zile, deși nu există canonizați ca atare, deși nu se scrie nicăieri, există totuși două feluri duhovnici. Cei din tâi sunt toți preoți, li s a citit de către episcop o hirotostire specială. Ca și cei din tâi, cei de-al doilea, au ca primă calitate aceea de a scovedi, deci oficiul lor este, în primul rând, liturgic, concentrat asupra unei dintre cele șapte taine. În plus, au un fel de daruri speciale care țin de înțelepciunea lor, de viața lor duhovnicească, de capacitatea de sacrificiu pentru alții, de generozitate, de a se dărui intereselor altora, de răbdare și de iubire. Nimeni nu investește oficial cu aceste daruri, nici nu, li se confirm, nici nu le confirmă cineva. Într-o zi, unul ca acesta se trezește căutat, întrebat, rugat să asculte și să sfătuiască, apoi se trezește asaltat și așa se naște un bucofnic din această a doua categorie. Așa sunt la noi Părintele Paisie, Părintele Cleopa, Dumnezeu se odihnească, așa a fost Părintele Domedie de, de la Rumenți. așa este Părintele nostru drag, Părintele Iustin, care ne-a îndemnat să frământăm această problemă a datelor geometrice. Aproa identificării biometrice. Deci iată suntem într-o într spiritualitate ortodoxă, autentică atunci când frământăm aceste probleme. Aș dori în primul rând să îmi exprim durerea, pentru că nu pot indignarea. Sunt credincioși, sunt ortodox și nu pot să spun că sunt indignat, dar durerea pot să ne exprim în legătură cu felul în care suntem tratați ca și, să zic așa, părți sociale de dialog ai reprezentanților statului. Și aș dori să mă refer în speță și nu nu doresc să pierdem dialogul pe care l-am câștigat până acum, argumentele pe care le-au adus părinții, frații noștri în discuție în această dezbatere. Și mă refer în speță la emisiunea, uh, la emisiunea părintelui Mihai Aldea, în care a spus următorul lucru. Nu doresc ca numărul fiarei să fie asociat în numelui meu de botez. Persoana politică cu care a fost în dezbatere a răspuns în felul următor. Bine, vom schimba cifra 666, nu, nu, nu. sunteți de acord, ați rezolvat, poate am rezolvat problema. De fapt, iertați-mă, este o spaimă care ne este indusă în fața unui număr, a unui simbol. Și argumentele noastre nu trebuie să reducă, dar la opoziție, față de acest număr și semnificația acestui număr. Este numărul fiare, este adevărat, se spune despre aceasta în Sfânta Scriptură. Dar iată, acel domn politician nu ne-a considerat demn să ne spună, ori poate nu aștiu, dar dacă nu aștiu de ce susțin asemenea lege. Că în codul de bare de pe permisul nostru de conducere nu există, nu este codul EA 13, deci nu există cifra 666. Cum am ajuns să constatăm acest lucru la Uradia, după ce am început să vorbesc despre aceste lucruri? Ne-am format într-un fel de grup de lucru, oameni de afaceri, ingineri IT, fizicieni, cu toții frământăm aceste, aceste probleme. Dar am fost îndemnat să verificăm dacă este codul an 13 pe permisul de conducere, pornind de la o declarație a Metropolitului Filaret din Rusia, în urma unei dezbateri dintr-o comisie teologică doctrinară din, din Rusia, care a discutat despre problema codului de bare. Și iată ce spune Metropolitul Filaret. Am ajuns la concluzia că nici, codice, nici codul fiscal, traduc direct, nici documentele electronice uh, de identitate, uh, nu, în ele nu este prezent cifra 666. Am verificat și în acest lucru și nu este codul an 13 este un alt cod, probabil 128. Dar mai departe, uh, Mitropolitul Filaret spune următorul lucru. Totuși, trebuie să punem accentul pe problema globalizării cărora servesc aceste documente electronice, care reprezintă pericole spirituale pentru credincioșii noștri și trebuie să îi avertizăm și să urmărim cu multă atenție documentele biometrice. De fapt, care este credința mea? Mi s-a format un cerc și mi s-a dat o botă după care să alergăm. Cu codul EAN 13 este pe în alfa și este semnul fiarei. Prin cod de bare, automat, înțelegem uh, cifra 666. Cu siguranță reacționăm în fața acestui abuz și acestui obrăznicii la adresa crinjoșilor ortodoxi. Dar dacă vom, nu vom înțelege de fapt mișcarea anticristică, argumentele noastre nu vor să rămână în picioare. 666 este un cap al vrăjmașului, dar are șapte și zece coarne. Modul lui de a acționa este mult mai subtil. Îmi aduc aminte de o replică din filmul Horia. Îl întreba Ioan pe Horia ce ai vorbit cu împăratul? Da, am vorbit cu, și, cu împăratul și ți-a spus împăratul așa, ei, tu crezi că împăratul vorbește ca și noi țărani, așa direct? Nu, împăratul are vorbă încurcată. Ei, în ce ce privește mișcarea și lucrarea anticristică aici, Cred că este important să identificăm unde este pericolul și cum ne învăluie, și cum încearcă să ne terorizeze, să ne asuprească, să transforme totul într-o dictatură. Și această expresie cu adevărat nu este deloc exagerată. Și am să vă spun, am să vă spun, în, în cursul acestei prelegeri, de ce această expresie nu este absolut deloc uh, exagerată. Dar încă o dată îmi exprim durerea, pentru că putea instituția statului, Ministerul de Interne, să ne spună drabnic despre ce fel de codebare este vorba și nu să ne încurajeze în continuare în argumentații pe această temă, pentru că pericolul este și acesta, dar este o lucrare nu mai ascunsă, anticristică prin excelență și despre aceasta voi vorbi astăzi. Dar mai înainte de asta, tot vorbim despre emisiunea la care a participat părintele Mihai, aș dori să dăm un răspuns celor care spun că avem nevoie de datele biometrice pentru a merge în America, adică o țară a minunilor. Această promisiune care, iată, deja ne pune în fața unei interdicții, ori acceptați, ori nu veți mai putea accede, în această țară, nu veți mai putea intra în această țară. Și aș dori să vă pun un film foarte scurt, am compus pentru dumneavoastră câteva imagini care transmit mesajul central al filmului Pinocchio în regia lui Roberto Benini și în interpretarea excepțională actorului Roberto Benini. Este vorba despre păpușica din lemn, care este chemată la înomenire. dă viață un tată care iubește, așa se vorbește în film. Încă o dată, menirea este aceea de a se înomeni. Are șansa înomenirii și invită un prieten la banchetul lui. Însă, însă prietenului lui răspunde, nu pot să vin, pentru că trebuie să merg într-o țară a minunilor. Intră într-acea țară a minunilor care este doar iluzorie, imaginară a patimilor, iar apoi suferă un eșec existențial, nu devine om, devine sim. Apoi este exploatat, apoi este cu adevărat asuprit, apoi este supus cu adevărat unei dictaturi insuportabile și moare. Iar apoi renaște prin elementele profund creștine, ale apei, ale înghițirii titului, iar mai apoi se numește prin dragostea pe care o dăruiește Tatăl și renasc împreună din pântăcele Chitului. Am să vă las să vizionați această imagine pentru a putea spune celor care ne spun astăzi, astăzi aveți nevoie de pașapoartele cu chipul, cu microchipul, cu datele biometrice pentru a merge într-o țară minimă. E tocmai întâlnire dintre cei doi prieteni nu, nu. își vinde darul pe, pe care l-a câștigat, pe care l-a primit de la tatăl său, care și-a vândut haina pentru a abdecedar, a încercat să-și omoare conștiința înainte, dar n-a reușit. ce s-a întâmplat? Un bătrân, un bătrân nebun, pentru că și-a pierdut fiul, trece de cealaltă parte a mării pentru altă Voi deveni un băiat ca și tine, spune zâna bună. de parte, de parte, de parte. Unde. În existențial, păcatul care la și doar în momentul de șecul existențial, vrășmașul poate stăpâni și poate asupri. Stăpâni lumii. nu vreau o trechie reală de madă toate cine de tot nu le vreau Este în apă. Înghițit de fiară, și așa un dialog minunat între el și tatăl care îl caută? Eu sunt un ton, eu sunt un pește. Cu cine ești? Eu sunt un vieb un bătrân. nu cheamă în geapesă. Și sunt aici din vină, fiului meu. E rău. A fost chiar așa rău. Multă iubire i-am dăruit. În oră, i A fost închisoară pentru ia așa cum sunt aici. nu ce copil erau Acum, Dacă l-ați vedea acum repede ce facem? ce face. ce i face. L-aș îmbrățișa foarte tare și de muri Momentul iertării, momentul de împăcării de a provoacă o reacție extrem de, putem lăsa să o o o mă o reacție pe care chitul, bestia nu o mai suportă și va arunca afară din cântăcele lui. Momentul împinirii ființei umane este aceea când ne împărtășim de iubirea părintească a Tatălui Ceresc. Cum mântuiește Hristos lumea pentru a înțelege mișcarea anticristică? Hristos, Dumnezeul nostru, se face om. Însă imaginați-vă un fir de ață care reprezintă natura noastră umană. Și un, cât un nod de această natură umană, care reprezintă fiecare ipostas omenesc, persoană umană. Hristos, care își asumă natura noastră umană, nu devine un simplu ipostas pe această ață, ci devine un ipostas fundament, pentru că este Creatorul meu, pentru că este Cel care mi-a dat viață. Mă mântuiește recapitulându-mă și recapitulând întregul neam omenesc, murind pe cruce pentru păcatele mele și ale întregului neam omenesc și înviind, biruind moartea. Cum putem înțelege mișcarea anticristică care se opune acestei opere de mântuire, lucrările de mântuire a Măriturului Hristos? Are diavolul, din punct de vedere existențial, puterea supra mea, poate să mă recapituleze? Nu poate să mă recapituleze. Spune Părintele Paisia Bioritul că diavolul nu are dreptul asupra ființei umane, decât în măsura în care îi se dau drepturi. Și atunci, cum putem să fim cuprinși toți? în lucrarea aceasta anticristică, dacă existențial acest lucru nu este cu putință. Aici intervine problema dezbatării noastre, a biometriei. Aici intervine această problemă a creierii unei imagini virtuale a persoanei umane. Eu am avut o dificultate în a înțelege ce înseamnă amprentă digitală și uh, fotografie, mă rog, imaginea mea digitală. Am avut imaginea aparatului de fotografiat care fotografiază o realitate, iar eu pe un ecran văd aceeași realitate. Ei, în problema geometriei acest lucru, vă rog din suflet să-l Nu mai poate fi vorba despre așa ceva. Ați pus mâna pe scannerul prin care vă citește amprentă, forma amprentei iar amprenta nu mai există, ea este, rămâne doar sub forma unei înșiruiri de numere. Nu există, nu mai există în informația digitală din pașaportul dumneavoastră forma sau chipul amprentei mele sau chipul meu, fața mea. Există doar această înșiruire de numere codificate, iar orice realitate se va raporta la, acest, la această informație codificată. Pentru a înțelege mai bine lucrurile, când vorbim în Sfânta noastră Biserică despre botez, eu spun că apa botezului mi este mamă și mormânt, moare omul vechi și înviază cel nou în Hristos. Nu cred că exagerez cu absolut nimic dacă spun că prin biometrie, de fapt se realizează o falsă identitate a persoanei mele iar și reprezintă pentru mine, din punctul de vedere acesta al limbajului uh, digital un soi de botez care îmi pervertește chipul, îmi, perverte, îmi, îmi pervertește imaginea. Eu, de fapt, în momentul respectiv, când când am uh, un document cu informație biometrică, mă transform într-un fel de subiect care am dreptul de a purta un document. Dar documentul meu este recunoscut în limbajul oficial al sistemului. Nu chipul meu, nu fața mea, nu numele meu. Este pentru prima dată în istoria omenirii când se inventează un limbaj prin care, într-o formă concretă, persoana umană, planta, animalul, este exprimat în același mod, printr-o codificare numerică. Spuneam înainte, domnul avocat, un lucru extrem de interesant. În București se înfiază copacii. Este nimic altceva decât o expresie sau o realitate ce ține de, o de un fenomen care pe mine me îngrijorează foarte, mare, foarte mult. De fapt, în spatele informației biometrice și al acestei acțiuni stă un concept religios care este definit New Age, noua era. Și iată care sunt caracteristicile acestei noi ere. Le puntez, pentru că dacă nu le punctăm, nu, înțelegem, nu vom înțelege niciodată de fapt ce se urmărește prin aceste mișloace de control total al ființei Umane, care nu este un vas, nu este o realitate. Totul este întreg, spune Douglas Bruceley. Deci este un specialist în New Age. Totul este Dumnezeu. A doua caracteristică. Trei. Umanitatea este Dumnezeu. 4. O schimbare este conștiința. 5. Toate religiile sunt una. Am trecut deja din nou prin această experiență nu demult. Apoi, optimism în fața evoluției cosmice. Iar Norman Geisler identifică 13 caracteristici ale New Age-ului. Foarte interesant. Vorbește, New age vorbește despre un Dumnezeu impersonal. Ce înseamnă un Dumnezeu impersonal, Dumnezeu forță? Imaginea emblema, emblematică a New Age-ului este acelea, aceea unui copil, spre exemplu, care bea lapte. Iar autorul New Age explică această imagine spunând Dumnezeu îl bea pe Dumnezeu. Dumnezeu forță care curge în tot ceea ce există. Și această, din această perspectivă nu mai vorbim despre persoană, ci vorbim doar despre subiectul care are capacitatea de a avea experiențe. Nu mai există persoană și din punctul acesta de vedere mentalitatea nu există pe care o întâlnim la tot pasul în societatea contemporană, spune că de multe ori, animalul merită mai mult respect decât omul pentru că este un suflet reîncarnat. Din punctul acesta de vedere, de exemplu, un embrion în pântecele mamei are mai puține drepturi decât o pisică, pentru că pisica instinctual își poate manifesta sentimentele pe când embrionul nu are libertate de mișcare. Atunci când vedeți, de exemplu, la televizor Animal Planet, Că este arestat și eu, condamn duritatea și lipsa cinstirii animalului la locul lui, dar în momentul în care arestezi un om pentru, și îl închizi pentru un delict, că nu a dat de mâncare la timp unui animal sau pentru că n a deschis destul de mult când l-a lăsat în mașină și îl amendezi, iată este prezența acestui fenomen care... Uniformizează absolut totul. Apoi New Agee spune uh, o altă caracteristică, este un univers etern, al treilea, o iluzorie natură, natură a materiei, este doar iluzorie. Viața are o natură ciclică, patru, cinci, necesitatea reîncarnării, 6. evoluția omului spre îndumnezeire, de fapt auto-îndumnezeire. 7. Revelații continue ale ființelor spirituale sau extraterestre. 8. Identitatea omului și a lui Dumnezeu. Sunt una. Nevoia meditației, practici oculte uh, și sincretism religios, ecumenismul din zilele noastre. Apoi ei vorbesc foarte des despre noua ordine mondială despre recunoașterea necesității controlului biologic al populației și a bolilor la scară mondială. Despre garanția unui nivel minim de libertate și de, de bunăstare în toată lumea. Și în acest context, garantarea atenției, repet, unui nivel minim de libertate și de bunăstare în toată lumea. Am observat că s-a trecut cu multă ușurință pentru că este o. Oh, a treia cale, propusă de președintele statelor Americii, Barack Obama, care vorbește despre centrism, adică tocmai despre luarea dreptului de moștenire. Aceasta este soluția prin care se va ieși din, din criză, spune acest președinte american. De fapt, această mișcare nu face nici altceva decât distruge tipul persoanei umane ca relație ca ființă creată după tipul lui Dumnezeu, care tinde spre comuniune, care tinde spre împlinire în iubire. Limbajul digital al numerelor care uh, curg la nesfârșit, încă o dată, reprezintă tocmai această doctrină panteistă sau viziune panteistă asupra întregii lumii. Ori eu, prin prima, pentru prima dată, ca om, prin identificarea mea biometrică, sunt exprimat în acest mod, într-un mod panteist. Este extrem de important să înțelegem că în spatele acestor lucruri care mi se întâmplă astăzi, acestor legi care se întâmplă astăzi, nu stă libertatea și demnitatea, demnitatea persoanei, ci o religie, care nu are un inițiator, este un fenomen care se, se, se propagă ca un fum. Îl simțim doar prezent și nu ai cu cine să intri în dialog sau pe cine să combați. Este prezent într-o lege, este prezent în muzică, este prezent în medicină, iată este prezent în actele noastre biometrice. De fapt, viața noastră, cum spunea și domnul avocat, este extrem de fragilă, dar pe măsura fragilității este extrem de prețioasă. Este prețioasă și tot ceea ce e prețios încă o dată este și fragil. Atunci când eu, de fapt, nu mă mai recunosc în actul meu de identitate, când știu că în actul meu de identitate se pot trece uh, tot felul de informații la care eu nu mai am acces. Iată, de fapt, prin Documentul biometric mie mi se ia chiar dreptul de a-mi cunoaște identitatea sau cum sunt eu recunoscut în fața statului. Este o problemă extrem de gravă. În momentul, în momentul respectiv, înțeleg că cel care are pretenția de a mă controla într-un asemenea om se revendică ca fiind cu adevărat un Dumnezeu. Iar miștoarea nuegistă propovăduiește în tocmai acest lucru. Și iată ce spune pentru. Satana spune, Benjamin Crim, un adept al lui este cel care a făcut un sacrificiu incredibil, un sacrificiu suprem pentru planeta noastră, iar el vine de pe Zeus. Dacă totul este un întreg în Univers, cu adevărat nu mai există noțiunea de bine și de rău. Există ființă care are perspectiva, este iluminat și are perspectiva auto și există ființa lipsită de această iluminare între ghilimele care are perspectiva reîncarnării. Deci din acea perspectivă, de aceea am simțit de mult să rulăm acest film Pinocchio prin aceste imagini, imaginea transformării dietului Pinocchio într-un asin nu este o simplă metaforă în mentalitatea acestor oameni care susțin identitatea biometrică sau uh, introducerea acestei identități pe pașapoartele și pe documentele noastre. Deci, încă o dată, cred cu adevărat că suntem în situația în care mi s-a creat această falsă problematică a unui simbol reprezentat de un număr care este cu adevărat anticristic. Însă, lucrarea anticristică este întoi și este mascată tocmai de această falsă preocupare pe care în tot ei ne-au indus-o. Aș dori să clarific uh, cât. S -s -s, să ne apropiem de încheiere. Da. În ceea ce privește atitudinea uh, diferitelor persoane care s-au exprimat până acum uh, la preluarea datelor biometrice, am făcut un scurt studiu. Am studiat în Italia și nu este accesibilă limba italiană și am fost foarte interesat de felul în care a reacționat statul italian în momentul amprentării romilor și și reprezentanței statului român. Este important să înțelegem ce se întâmplă. O linie care spune, reprezentată, de exemplu, de Adriano Bianchi, care spune următorul lucru, este directorul vocii poporului din Brescia. A lua amprentele în format digital este o operațiune delicată. Este ca și cum ai intra în intimitatea naturii umane, în taina persoanei, pentru că ele spun lumii cât de unic este fiecare din noi în Univers. O altă poziție este și o altă linie a reprezentantului statului român, care spune următorul lucru. Nu aprob o mare parte din măsurile guvernului italian, pornind de la amprentele digitale pentru copiii rom, care trebuie să luate numai în prezența părinților sau în prezența unui judecător. Aceasta, și aceasta nu mai e lipsa actelor de identitate. Este o perspectivă extrem de interesantă, pentru că în limbajul bioetic spun bioeticienii Că, spre exemplu, nomazii sau uh, pe vremuri, uh, cei care sunt lipsiți de o carte de identitate, de fapt, primesc o identitate prin amprentare, prin acest cod numeric. De fapt, noi ca persoane în, acest, în această realitate virtuală nu existăm, ci doar falsificarea imaginii noastre. Și în limbajul lor suntem recunoscuți numai în acest fel, nu cu numele pe care l-am primit de la botez. Deci, iată, foarte interesant, Bioticienii spun, în momentul amprentării tale, primești de fapt pentru prima dată o identitate. De aceea spun că este un soi de botez care îmi pervertește chipul. Iar a treia direcție este a celor care spun, amprentați-mă, nu am niciun fel de problemă, cunoașteți, cred, un astfel de caz... Iar în spatele unei astfel de atitudini stă, prin excelență, o mentalitate pornografică, care se prezintă pe sine, care se vinde și care este publică. Deci, iată cum putem citi, și din această perspectivă, semnele vremii. Deci, dacă nu ar exista această mentalitate desprânată pe care ne-a fost introdus în subconștientul nostru, mințile noastre, numile noastre, prin mass media, cred că reacția noastră la această încercare de a, ni se, a fi împrentați, a fi identificați prin propriul nostru organism în fața statului, ar fi mult, mult mai fermă. Dar avem deja o mentalitate pervertită, iar reacția noastră, cu siguranță, este calculată ca fiind una slabă. Pentru că am fost avertizat să, să închei, mă, mă opresc aici și totuși aș dori să vă prezint foarte scurte secvențe a mentalității pe care, de, pe care am descris-o. O scurtă imagine din filmul Matrix, Big Bang-ul și forța care se naște într-o succesiune nesfârșită de numere, apariții. Așa am vrut pe domnul profesor să. Să oprească un pic a, a capului de țap, care simbolizează cifra șaf, șase, se va așeza și sub șapte, iar apoi un cuvânt al Corintelui stă -nima. Asta este tot exprimantă aici, în limbaj digital, încet, încet. se prezintă ca fiind, din perspectiva aceasta ocultă, ca fiind un Semn al vărsătorului care înlocuiește creștinismul. Crucile le-ați observat asupra. ce cuvântul pe intervis cu adevărat trebuie să tacă. Îi îmi sună Dar nu Spune că la baza existenței nu poate să fie decât o existență care nu are început, o formă perfectă de existență care nu poate fi cât de iubirea trei Aceasta este soluția ieșirii, să ne ținem de mână, să învățăm, să ne iubim, să nu perletim tipul nostru de persoană, relații comuniune, iubire. Vă mulțumesc! O secundă, o, o secundă. La sfârșit, vă voi dărui fiecare dintre voastră o icoană a Părintelui Arsenie Boca. Pentru mine este un prapor. Iubesc mult această icoană. Hristos, care calcă pe semnul curcubeului, semnul neoigiului. Îl rog pe Ciprian să o dea la ieșirea fiecare dintre voastră. Și pe Verso, un mesaj extrem de frumos al Părintelui Arsenie Boca.